Fredagsfrallan presenteras i samarbete med oss på Hemköp i Tranås. Välkommen in! Oh, oh, oh, oh. Fredagsfrallan, morgon till Torsho med Jan Holmbom i FN. Oho, god morgon och varmt välkomna till Fredagsfrallan så här den 25 april. Nu lyssnar på Fredagsfrallan. Ja, det gör du. Fredagsfrallan med mig, Janne Holmom. Varmt välkomna. Morotsmos. Tillbaka i stolen, han höjer tullens pris. Skäller på Kina. då skäl vårt ris. Vill köpa Grönland. Det är en deal som är bra. Men danskarna garvar. Honom vill ingen ha. En mobbare som tillsammans med Vance. Ser till att The Star Spangled Banner förlorat all sin glans. Två galningar som tillsammans med Musk blir tre. Ett skräckkabinett. En helt galen armé. Men motståndet växer mot denna Putins lakaj. Och fler och fler törs rent av säga nej, för fan nej, nu räcker det, kryp tillbaka till din håla ditt svin och ge fan i att rasera så återbygger vi andra demokrati. På Fredagsbralan. Ja, det gör du. God morgon. Här är Fredagsfrallan med med mig, Janne Holm. Boom. Hör ni, idag så säger vi grattis till Markus, som har namnsta. Markus, en av evangelisterna till och med. Och det är ju ett ganska vanligt namn. Det är många som heter Markus i Sverige. Tänk efter, du känner säkert ett gäng Markus. Jag känner ett gäng Markus. Nästan genomgående för alla som heter Marcus. Att ja, de är ganska trevliga faktiskt. Det är ju, det är ju det är något positivt att vara ganska trevlig så att säga. Ja, grattis Marcus som är alldeles ensam på den här dagen. Men vi kanske också ska säga grattis till ett födelsedagspar. Det finns några sådana här som, som sticker ut i sin envetenhet och som verkligen bestämmer sig för någonting och genomför det. De där, ja, nu tänker du nu pratar du om entreprenörer. Ja, självklart de är tusentals som varje dag precis gör det. Men i det här fallet så pratar jag faktiskt om Nils van der Poel. Ni vet han, skridskåkaren som är oerhört inrutad och strukturerad när han bestämmer sig för någonting. Han, det var väl på, vad heter det? Mästarnas mästare så berättade programledaren mycket där att att han hade till och med tidsatt när han skulle bajsa på dagen. Det stod i hans träningsschema 1100: bajsa. Då är det ordning och reda. Själv får man ju vara glad om man har en hyfsat fungerande tarmföring i den här åldern. Gimme, give, me, give, me, give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. In the mirror is all I need. Wait until the reaper takes my life Never gonna get me out of life I will live a thousand million lives My patience is raining Is this under Patience is weaning Friday brunch. Du på fredagsfrallan? Ja, det gör det. ditt sällskap vid frukostbordet en talkshow live från Tranos radiostudion här i Tranos. Hon är med mig Janne Holmbom. vad ska ni leka för något idag då? För idag är det nämligen lekens dag och lek det är, det är inte bara ett sätt för barn att ha roligt. Eh, utan för barnen är det också så att genom lek tränas både kropp och hjärna på ett sätt som vi knappast kan egentligen föreställa oss. När ett barn bygger med klossar eller löser gåtor eller springer runt i en fantasivärld övar de inte bara finmotoriken och, och den fysiska smidigheten. De skapar också nya vägar i hjärnan, lär sig tänka kritiskt och utvecklar sitt språk. Leken är som en, som en osynlig lärare som utan tvång eller, eller prov eller pekpinnar leder barnet genom livets första viktiga lärdomar. Och som sagt, idag är det lekens dag. Och vi ska prata med en som har leken som en del av sin profession för att ta reda på hur vi kan leka mera i alla åldrar. Men först tar Ted Gärde och Stad med oss ut i universum. Varsom finns det plats för mig, öppnar du din själ Så varm, så kall, så stark, så klen, hur ska vår värld se ut Tusen år. Du på Fredagsbrunstjänst? Du lyssnar på fredagsfrallan. Ja, det är det, fredagsfrallan. Och idag är det ju som sagt Lekens dag. Och, och ja, men leken är ju så, i den i den här tiden då skärmar och hektiska scheman riskerar att skäla tiden för frilek. Då är det kanske viktigare än någonsin att vi lyfter fram hur nödvändigt det är med leken för. Både barns och vuxnas välmående och inte minst barns utveckling. Och lekens dag som är idag, det ger oss en liten påminnelse om den frihet och den tid som behövs för att leka fritt, utforska sina fantasier och vara sig själv utan gränser eller stress. Leken bygger både framtidens medborgare, både vuxna och barn. Och då funderar jag så här, men, men man behöver ju liksom en guide för att hitta rätt i lekens värld. Och då ringer vi upp lekens mästare i tran oss. Camilla Almen. God morgon. God morgon, god morgon. Hej. Hey, men är det viktigt att leka Camilla? Du? Tycker du det? Ja, ja, men det tycker jag verkligen. Det är jätteviktigt. Allt, eh, allt bygger på det. Och nu tänker folk så här, ja, de flesta vet ju vem Camilla är. Men, men, men de som inte vet tänker, vem är Camilla nu då? Ska du berätta lite kort? Ja, jag driver Lekis sedan eh, nio år tillbaka. Eh, och um, jag älskar att leka. <laughs> ja, du är härligt. Är en, här. ja. Ja, och Lekis, du, leksaksaffärer, det är nästan lite rödlistat, eller? Ja. Det, det, finns, ja, det... det finns inte så många. Nej, nej. Så sant, så sant. Men eh, Lekis har funnits i Trano sedan eh, 1973. Ja. Och eh, ja, det, det är en viktig, viktig pusselbit. Det är många barn som kommer med, man har fått en peng och man ska gå och köpa något. Och vi ju själv hur mycket pengarna räcker till. Och, ja. Alltså det är en viktig, viktig pusselbit. Ja. Jag kommer ihåg när man var barn och, och klivade in i leksaksaffären. Det var ju ja. som att, det var ju, ja, utan några religiösa jämförelser, men det var som att kliva in i himlen. Det var ja. liksom. Hur mycket? Och jag var ju jag, jag hade två såna här kärlekar när jag var när jag var liten. Jag hade väl fler säkert, men men dels var det Scalextrics bilbana. Mm. Oh. Och Märklin och de det, och det var ju liksom såra. Det var det var något konstigt som hade Fleischmann eller något sånt där tror jag det hette, men det var ju Märklin. Och det var verkligen man sparade verkligen för att ha låd och köpa den där oljetankvagnen och det var liksom, man gick flera gånger in och tittade, ja <laughs> ah, nu snart får jag köpa den som det står självstämplat på. Och det, ja. så det, Precis som du säger, det var lite fostrande också att man man, man, liksom, man förstod pengars, förstå pengars värde på något sätt. Liksom. Ja, det är det jag tycker att vi, vi glömmer lite för att eh, det är viktigt att få den där, att man längtar efter någonting och, och ja, samlar ihop lite och Eh, sen får jag gärna någon bidra lite också Så att det blir verklighet Men ja, ja, det är jätteviktigt, jätteviktigt. Men vad, vad, är det som, vad är det som Vad är det som är så magiskt Med att leka då För, för, för jag, jag, jag, lek, jag försöker leka Hela tiden och, och ibland så funkar det bra Ibland irriterar det väldigt många Att man kan väl inte, man kan väl inte ha roligt på jobbet Man ska väl jobba ja, men, men, men, men alltså det, det, finns en, det finns en magi i leken. Vad, vad är det egentligen? Ja, det är en bra fråga. Eh, alltså, när man tar man livet på, på för stort allvar så, så tror jag inte att man liksom... Man, man mår inte bra. <laughs> alltså, man måste flika in lite, lite skojigt och lite, lite lekfullt. Ah. Eh, och när det gäller vuxna så är det ju... Eh, ja, men det är många som har kvar det här... Samlandet märker man till exempel. Ja, det. Ja. det är en viktig del att fortsätta med. Och, eh, men man måste ju skratta. Liksom och, och, eh, det är så himla mycket allvarligt ändå. Så att, eh, därför blir det en viktig, viktig del. Och det är klart att en, en, en, en viktig del i, i, i leken är ju ja, kottar och pinnar. För så men, men det finns ju också rätt mycket balla leksaker. Ibland känner jag så här, jag hade vi velat ha varit fem år igen. Liksom. Ja, man, alltså. det är det som är så härligt med barnbarn barn, vet du. Då, då. Ja, ja, ja, det är väl klart. Ja, då får man ju liksom så här. Och samtidigt så finns det, men vad, vad, är, vad, är, vad, är, vad är hett på leksaks? Om man skulle, om man skulle dela upp det så här, mm. vilken är din... Vilken är din? Största kundgrupp Är det liksom fem till nio Eller, eller, eller, eller vad är det liksom Kan, du, kan man säga ja, nja, men Jag skulle säga att eh, Största kundgruppen är ju Är ju eh, Unga vuxna som eh, har barn Som ska gå på barnkalas ja, där är ju en stor, ja, det, ja. stor del ja. Så det är kalaspresenter och sen är det ballonger Och vi har ju också ballonger med, med Helium så det blir liksom lite Lite coolt när de ja, Svävar man kan ge ja. Eh, sen eh, har vi många, alltså det vet man börjar gå på stan själv och med kompisar och, eh, och då kommer ju det här in att man, man har eh, eh, idag har ju många eh, de får ju ett, ett kort tidigt och betala med ja, det. Eh, för ja. det, det, det har ju krupat ner i åldrarna väldigt mycket ja. så att eh, nej, men, eh, 10, 12 ja, okay, ja. 14, 15 ja. så där, då kommer man in och då är det ju något som har blivit väldigt, väldigt populärt. Nu, nu följs det ju väldigt mycket av TikTok då. Ja, det har kommit en grej som är alltså, superhett som vi har fått beställa om flera gånger nu. Och okay. det är, det, är <laughs> det låter lite konstigt, men eh, Cat Pobs heter de. Det är alltså kattassar okay. som är, <laughs> de är, eh, eh, ryms ungefär i, i handen. Och de är superklibbiga. Och grejen är att du ska liksom strössla med paljetter eller pärlor eller någonting ovanpå. Och liksom verkligen Aha, och så känna. Och så de, ja, så är de klibbiga. Eh, ja, det, det är, liksom. är det att, alltså är jättehajt liksom. Men det är så slime, alltså fast liksom eller, eller? Nej, det är mer som en, som en stressboll men den är liksom inte Aha. den är inte som en... Ja, den, den är, har inte någon fyllning i sig utan den är liksom uh -huh. eh, i uh -huh. sin helhet. Och sen så är den okay. klibbig, ah, ja. ytan är klibbig, ah. det är grejen. Alltså, ja. <laughs> det säljer vi i mängder av. Menar du? Eh, alltså, ja. Jag, här, Gud vad jag lär mig mycket. Jag, jag ja. fanns lite, jag, då fanns det, <laughs> det var det något mm. annat. <laughs> Ja, det är verkligen något annat. Ja. Ja, nej, det, här, det här är en jättekonstig trend kan jag tycka. För att, eh, man förstår det inte riktigt. Men, men så ska man krama man älker, den liksom. där? Då, liksom? Ja. Alltså, ja. Så, men du det är det. egentligen blir ju orolig. Stressboll för ja. barn. Ja, men det är jättevanligt. Jaha, verkligen. Ja, eh, sen finns det något annat som också är väldigt eh, populärt just nu. Det är squishmallows. Squish Mellows. Det... det låter också som att det är någonting man ska... Grån. Ja, fast de, de är mer som ett gosedjur men det, det är någonting eh, inuti som gör att det, de är inte så hårt stoppade som en, som en nalle eller så utan de är eh, ovala eller runda och sen så eh, är fyllningen så himla mjuk och gussig så att ja, eh, och sen Aha. är det just att det ska vara en eh, squishmallow riktigt så. Ah, vad de har olika namn du vet och sådär man samlar på. Ja ah, men det är kul, det är ju jätteroligt. När jag, ni, började på 90-talet så var jag i San Francisco ganska ofta. Och då mm. besökte jag där finns det, där finns det en, en om mina barn var jättesmå eh, och då, där fanns det en leksaksaffär som var, ja, om den var i fem våningar fyra eller fem våningar, jag ska inte överdriva, men fyra eller fem våningar. Och, det var, och, det var så, och det, jag gick ju barndom där liksom. och för varje mm. våning så men gud, oh, men gud. Och då hittade, då hittade jag en, en docka som hette Mr. Beep. Och den var också sådär. Liksom, lite ledlös kramdjur. Fast ändå. Mm. Liksom, och jättesöt. Och så tuta den ju liksom, när man tryckte den på näsan. Det var det enda den gjorde. Och så. Och, och, och, och jag kommer kom så väl ihåg. För, och den där, jag, jag, liksom, det var blev kärlek vid första gången och Det köpte jag till min äldsta flicka då. Eh, och sen när jag kom ner till då längst ner igen. Liksom, va? Eh, och, och, och, och, och då sa hon så. Här, Oh, Mr. Babe, he's the coolest och då känner jag så att gud jag har gjort världens köp <laughs> och faktum är att den där, nu är ju hon hon är ju 33 år nu jag tror hon fortfarande har kvar den men den var med oss ja. långt upp i, jag får inte säga hur länge den var med upp i åldern på, på, på semester <laughs> och sådär också Det var verkligen den så här. och det är ju så fränt ja. och, och, och man kan ju bara föreställa sig vad som var i hennes huvud när hon liksom lekte med, med Mr. Beep. Liksom. Mm. Ja, det är coolt. Men vuxna mm. då, kommer de in och leker för ja. egen del? Eller? Jo, men absolut. Uh, då är det uh, Lego har ju en jättefin uh, uh, sortering av uh, blommor som mm. är populärt bland vuxna. Så man bygger, man bygger blommor Aha. och uh, finns väldigt, väldigt fina. Ja, men det kan vara en bukett med rosor, det kan vara vilda blommor, det är allt möjligt. För det har vi en ganska stor sortering på Aha. och eh, märker att det är populärt. Eh, och det kan även eh, barnen köpa, men eh, det är lite högre ålder. på liksom, mm. Lego har ju sina ah. rekommendationer på askarna. Då. Ja, just det. Så det det köper vuxna. Aha. Och eh, tusenbitars pussel. Ah. Eh. No, pussel. Pussel är verkligen ah. en... en, en... En, en klassiker som aldrig ja. goes out of style så att säga. Nej. Och det kommer ju nya motiv hela tiden. Så ja. att eh, det, det, det finns, finns alltid. Eh, sen när jag tänker på diamond painting. Eh, ja just det. Ja just det. Det ju lite det pilligt. Du, ja. Ja, ja det gör min yngsta mm, mm, flicka. att är rätt mycket sånt. Mm. Oh. Så Det är jävla är... pilligt liksom. Ja. Det, det, det kräver sin precision, eller vad man säger. Det påminner om de där mastermind-bitarna man stoppar i för om det var vitt vit, vit, svart. Fast mycket, mycket mindre. Ja. Det är jättepilligt. Ja, ja det det. Ja. Och, och sen är det ju sällskapsspel. Ja. Vad, vad är, vad är, vad är, vilka är de heta sällskapsspelen? Säg inte Monopol. Nej, okej okay då. Ja. Är det fortfarande jättepopulärt alltså? Ja, det är jättepopulärt. Och det kommer ju nya, nya tappningar ah, okay, och sådär. Okay, ja. Och sen är det ju det här labyrint som kommer i olika... Det kan ju vara med Pokémon eller med... Ja, men allt möjligt. Olika... Eh, vad har du mer? Alltså det är så här klassiker. Bongårdsspelet och ah, alfabet och de här ah, vanliga... Alfa, sen är det, vanligt, Pet, det är ju det sånt där. Ah. vanligt... Memory och sådär vanligt... Ja, och sen kommer det nya grejer som... Eh, som man inte riktigt eh, har koll på. Så, men, men vi försöker liksom ha både, både klassiker och, och, och det nya liksom. Det kan ju vara, du vet, för ett par år sedan var det ju populärt det här spelet. Man eh, lade grädde på en tallrik och sen så har du liksom Ja, just det. En, ja, <laughs> och så den i ansiktet. Ja, ja. Och, ja, lite sånt där som, som ja. kommer och går. Ja. Eh, så att, ja, det är lite ja. olika saker. Fanns, risk, fanns det något som hette som, när man Ja, det var också det. Så här, och det har kommit spelarna. i för liksom, de har kommit med en enklare variant som eh, risk junior då. Ah, okay. så ah. det, det har ju kommit mycket så att man, man även eh, tar fram ett för de yngre då. Men jag måste säga, ett jädra bra du, redskap för de här tusen bitars pusslarna, det, det är den här pusselmattan. Ja, det eh, är faktiskt. För annars liksom, så tar ju det Alltså det finns ju inget mer deprimerande än att man måste plocka ihop sitt pussel för att bordet ska användas till någonting annat. Nej, det är jättebra pusselmat man bara snurrar ihop tänkte så här ja. vidare in ja. så kan man plocka fram okay. när här, man vill. Och vad heter han? Vad heter han? Den här holländska ja någonting med, med de här Ja, Van Haster. Alltså vilka helt ja. underbara pussel mm. alltså. Fast där gör <laughs> ja. jag med med 500 bitar för 1000 bitar för att du då då, då får man ligga i det. Ja, visst, det visst. Och det speciella med dem är ju att eh, man ska leta efter en hajfena. Ja. Ah. All, alltid den hajfena. Ah, ja, det visste jag inte. Nej, men Nej. men jag, jag lär mig massor. <laughs> det. Vad, vad roligt. <laughs> ja, ja. Om, om du nu då, när du inte, när du inte jobbar med, med leksaker och skor. För, mm. för, för, för du, du, du, det är ju inte bara så att du har leksaksbutik, du har ju skobutik dessutom för säkerhets skull. ja. Det är, är det några speciella skor man ska ha när man leker? Ja! Alltså, gör en alltså, då, där. då skulle jag ju säga att eh, eh, vi säljer ju väldigt mycket barnskor som blinkar när man går. Ach, fortfarande? Mm, Aha, okay. det ah, är ah, superhett. Ah. Så det är kul. Eh, men jag tänkte också vi måste prata lite om eh, det är väldigt populärt i alla åldrar att man pärlar på pärlplattor. Ja. Och eh, ah. jag var på museet. Uh, ja, nyligt och då ja exakt, ah, exakt. Ah. han är ju så grym arre, alltså. har man det, inte arre. sett ah, hans arre. grejer så borde man ta en skit ah. uh, jättekult ah. verkligen ja ah. men det ska jag ta om det har jag det har jag ett proffs hemma. Ja. ja du har det? Ah, ja. Ja? Jag har, min, min, min yngsta flicka Malin hon, ja. hon är på daglig verksamhet och, mm. och och en dag för många år sedan för, så kom hon fram och fram hem en, en kväll och sa pappa jag har en present till dig. Och då hade hon pusslat ett porträtt av mig utifrån ett fotografi. Oh. Det, så, för det finns, så balla, det finns så balla programvaror där man liksom får ut här ska du sätta ja, de här pärl, pärlorna har siffror 1 till 30 eller vad det kan vara för någonting. Och så borde man de här mönstren. Hon är, hon är helt grym på det. Så, så vill man se en schysst pärlplatta som hon har gjort ska jag göra kram. Då kan man gå in på Facebook och ska man söka ja. på ett rockband som heter Dock som jag spelar i. Där har hon gjort ett, en, en jättestor tavla med hela rockbandet stående. Alltså det är så fränt som inte klokt. Alltså. Ja, det låter ju verkligen häftigt. Och där ska man och då... snacka om tålamod. Ja. Och, det, och då, då är det så här det är, uppbyggt, ja, det är så här plattor, fyrkantiga eller kvadratiska plattor. Och, och, så, och då är det så här. Då, då är det, jag vet inte hur många, det kanske är ett liksom 30 såna här pluppar på en rad eller 20 eller vad fan det kan vara för någonting. Mm. Och, då, och så står det så här: 1, 7, 7, 3, 1, 1, 7, 3, 3, 14, 14, 3 1, 1, 1, 1. Och, och, och Jag har ju varit med en gång och försökt, och då sitter jag så här, en, och så stepper. Hon, hon, hon är så iskall, så hon plockar pärlarna för en rad och har i ja. handen. Och så lägger hon ut dem i rätt ordning. Jag sitter bara och tittar och säger du, hur fick du till det där? Ja, men man gör så här. Ja, okej. Okay. Så bra. Ja, <laughs> ja. superfascinerande ju. Ja. Men du, det, det, vi, vi har ju oerhört stor sån här pärlproduktion i vår familj och, ja. och det, det, det, det är det där att man ska bevara det genom att stryka en och grej. Finns, finns det bättre sätt att vi, vi stryger? Alltså jag tycker det är så mm. sådär. Alltså lite öken är det faktiskt. Ja, ja. Nej, det, det, är, det är ju det som, som, som gäller för att få ihop dem. Mm. Eh, vi har ju några så här vattenpärlor som inte alls liknar men som eh, det är inget liksom, hål i dem utan man lägger dem eh, som, en, eh, ja, som en pärla och så sprutar man vatten på så de eh, fastnar ihop. Jaha. Det är ju eh, en annan variant men det blir liksom inte samma mm. inte samma grej. Det blir häftigt mm. på sitt sätt. Men det var ett jättebra det. tips du kom med för att pappas pärlor på på länsmuseet i, i Linköping var visst är det visste ni det va? Ja. ja. Och det jag tror den pågår fram till. Ja, det är inte så jag någon gång i maj tror jag sista. Ja, det är jo, säkert. Säkert. ja, men, ja. jag är Ja, är inte heller men alltså, jag, ja, nej, det, det, det är det kul cool. ja, jag tror han lever på det där. åtminstone är det visst det. Mm. Alltså, det är döframt. fram. Så man kan, man kan leva ja. på att leka. Ja, <laughs> oh, oh. Men Camilla när du ska leka då. Vad, mm. vad, vad, vad är din favorit, favoritlek just nu? Ja, sist jag hade barnbarnen här så, så byggde vi Lego oh. och äh, vi äh, pärlade. Och äh, ja, sen var vi ute i trädgården och äh, stärkade lite boll och sådär. Så, där. Oh. så det, det är väl det man... Oh. Och, har man barnbarn så måste man ju lyssna in dem lite också. Ja, oh. <laughs> oh, oh, eller hur? <laughs> det måste... Man måste haka på. Uh, men. Uh, ja, men le le Lego är ungefär som om man passerar. Det är ungefär som om man passerar en, en tv. Som visar ett gammalt avsnitt. Av fem myror fler än fyra elefanter. Man kan liksom inte gå bara förbi. Utan Nej. då stannar man. Och så ser man liksom Brasse och Magnus och Eva. Och det är samma sak. Om man sätter sig med Lego. Så tänker mm. man ah, jag ska plocka lite. Och sen är man ju totalt fast. Lego är, ja. det är, det är också så här. hur kul som helst. Alltså, ja. ja, visst och det <laughs> roliga så kunde jag att ha liksom en, en låda med blandade bitar. det ska liksom inte hyras av det som är på förpackningen utan du bara kör uh, nej, ja, ja, av fit, liksom. ja, freestyle. Mm. Jag, jag hade ju stora fördelar att jag, jag, jag kom ju över de här. Ett tag så fanns det något som heter Byggis som var en, mm. en, en, en piratkopia på Lego. Mm. Så det var ju en stor Det där kan man googla på Det var en stor, ett stort krig mellan Byggis som var företag Och Lego mm. För det var något gammalt recept eller något sånt där Som man liksom kunde använda sig av Men, men mm. ja, Lego hade vi lite fler jurister Så det försvann det där byggis, men byggis var ju, För Lego är ju Det är ju en högprisad produkt Måste man väl tillstå eller? Mm. Absolut Det är verkligen så här: prime men, så, så, Vi har jättemycket Lego-bitar hemma Åh oh, det är så kul. Men samtidigt ja. så finns det, det finns så mycket smärta i Lego. Att trampa på en röd fyra pluppars lego är bland det värsta som finns. Alltså. Ja. Så alltså det, det finns med. baksidor med leken också. Ja det gör det. det Men gör det, gör det bästa är roligt. Du Camilla, ja, hoppas nu att det, att det blir lite extra aktivitet idag just på Lekens mm. dag. För, det är det. för nu Tranåsbo, vad menar du att fira Lekens dag? Besök Lekis. Och uppmuntra dina barn och även dina grannar, höll jag på att säga att, att leka och leta efter lekens magi. En plats liksom. där liksom gränserna verkligen suddas ut mellan verklighet och fantasi. Mm. Camilla, stort tack för att du var med i alla. Ha en riktigt tack, bra tack helg. Tack så mycket. Om det det. Hejdå. Tack för det här. Tack, tack. Hej hej. Voices in my head are shadows, shadows She comes to me to tell me what they're after Says it ain't the end, boy, but you best be careful, careful My catch a tail end in a circle, circle The ocean, how she moves in ripples, ripples In flashing lights, I swear she was Then the color bleeds and she becomes an angel, angel mm, Calls out to me like a siren to a scoundrel, I say Child. And I said Det är Du lyssnar på Fredagsfrallan. Ja, det gör du. Med mig Janne Holmbom i studion. Och vi pratade med Camilla om leken. Det är ju lekens dag idag. Så se till att njut. Så, nu kanske jag fick av det. Men det, det finns andra temadagar idag också. Det är mammamagens dag. Jag hade egentligen ingen aning vad mammamage var för någonting. Men, men om du är kvinna och har fått barn då har du sannolikt upplevt vad vi kärleksfullt kallar för en mammamage. Det är den där mjuka, bläckiga, utbuktade magen som så ofta uppstår efter att man fått barn. Och för många kvinnor kvarstår en längre tid efteråt. Ja men det är mysigt, det kan man fira idag. Eller så kan man lägga fokus på Världsmalariadagen som är idag också. Malaria som WHO har jobbat stenhårt med och andra organisationer också för att om, om, om inte utrotas så åtminstone desamera så mycket. Malaria är ju en, verkligen en, en, en dödlig sjukdom i, i många länder, inte minst i Afrika. Det uppmärksammas idag att Malariakontrollen är räddar idag miljontals liv och, och ser också till att trygga vår gemensamma framtid. Så tänk på det, malaria. Two, three, four, one, two, Back Den du lyssnar på fredagsbrallan. Ja, det gör jag. Hörrni, där jag bor i Linnéfors så har jag en häck nere mot ån. En syrenhäck som nu börjar komma lite sådär läckert. Som de gör på vårarna. Ovanför den här, eller längs med den här syrenhäcken ovanför, så har jag stora lönnträd och kastanjer. Och varje vår så ska jag ta reda på löven som ligger i och jämte syrenhäcken. Och löv Under hösten har vi tagit reda på alla löven som hamnar på tomten. Men våren har vi vikt åt att kratta syrenhäcken. Och när jag skulle ta mig an det här här förleden så tänkte jag tänk om jag hade haft en lövblås hade jag kunnat brrrr, bara stått där och blåst bort allting och nu ska jag ställa refsa och kratta och pilla och, och bete mig och det är ju slit ju på axlar och det, det sliter ju på handled och ryggslut och skottkärror fylls och allt vad det nu är för någonting. Men samtidigt så var det så att jag hade ju ingen lövblås. Så jag fick ju bita i det sura äpplet och refsa mina ruttna löv. Och vet ni, då när jag väl hade förlikat mig vid att nu ska jag refsa då hände någonting. Då tömdes mitt huvud på massa trams. Och istället så fick jag några riktigt bra idéer som jag kunde forma för framtiden under tiden som jag stod där och röfsade mer eller mindre mekaniskt. Så, så, så när jag var klar så tänkte jag vilken tur att jag inte hade en lövblås. I fly like paper, get high like planes If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around, hey, I'll make a all day I get one down in a second if you wait I fly like paper, get high like planes If you catch me at the border, I got visas in my neck If you come around Every step I get Brunch. Så, du Brunch lyssnar på Fedastralla Nu gör det här HitsFM 97.8 med mig Janne Holmbom i studion. är en av de här fantastiska sakerna man kan göra, man kan åka till Toscana och, och så på landsbygden där kan man sätta sig på en cykel eller man kan vandra eller man kan åka bil eller man kan, och sen kan man Dyker man in på någon av de här otala vingårdarna, de små familjeägda och så sitter man där och äter kanske en bit mat och provar gårdens vin och så vandrar man vidare till nästa ställe. Det är hur mysigt som helst, det är sommarvärme det är, och här bestämmer jag vad jag ska göra för någonting. Gårdförsäljningen i Toskana den är, liksom, den är en av motorerna för landsbygden. Och nu har det ju hänt i Sverige, det är ju inte klokt. Den 23 april röstade Sveriges riksdag ja för att införa gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. Oj, oj, oj, hur ska det gå? Och den nya lagen, den trädde i kraft redan den första juni i år. Och gäller till en början, nu kommer det, det, gäller till en början, bara i sex år. Sen ska det utvärderas eller innan det eventuellt införs. Permanent. Och vad innebär lagen då? Ja, lagen in möjliggör för småskaliga oberoende producenter att sälja sin egen tillverkade alkoholdrycker direkt till konsumenter på plats under vissa förutsättningar. Ja, det finns producentkrav, det finns försäljningen ska ske på en plats där den karaktärsgivande delen av tillverkningen sker. Och sen måste det ske i samband med besöksarrangemang. Alltså nu, nu börjar det bli väldigt svenskt. Varför inte ge den svenska landsbygden samma möjligheter som landsbygder har runt om i Europa? Varför behöver vi alltid pekpinnar och kontrollanter när det gäller vuxnas beteenden just ute på landsbygden? och ännu roligare, är Stockholms för varje kommun får bestämma hur de här lagarna, hur de här lagen ska tillämpas. Och i Stockholms kommun, där är en Stockholms stad som det heter, där har man bestämt att gårdsförsäljningen måste följa de öppettider som svenska systembolaget har. Heja Sverige. Made a wrong turn, once or twice dug my way out blood and fire bad decisions that's all right welcome to my silly life mistreated this place misunderstood miss no Du lyssnar på fredagsfrallan. Ja, du gör det. Och nu närmar vi oss slutet på dagens program. Och jag tänker bara lägga ett stalltips till dig. Ett tips på vad du kan göra imorgon klockan 10:30 med dina barn eller mina barnbarn. Då är du varmt välkommen på sångarbrödernas musikaliska barnkalas på Nygatan 9 i Boksholm, kulturhuset där där bjuds det på körsång och allsång av kända barnvisor och melodier, underhållning, förmiddagsfika och alla barn får ballonger också. Passa på att möta kanske Skalle-Pär eller krille Kyckling och kanske rent av en livslevande sjörövare eller många andra figurer. Det sägs till och med, jag är inte helt säker, men det sägs till och med att det är tre gubbar som dyker upp bara för att bada bastu. Imorgon 10.30. Fri entré. Välkomna. Du har lyssnat på fredagsfrallan. Hoppas du får en riktigt, riktigt bra helg där ute. Sköt om dig. Ha det bra. Hej! Oh, oh, oh. Fredas fram till morgon till talk show med Jan Hornbomber i HF. Välkommen med bra musik i min Hit HF. Det kommer min i HF. reklam. Full fart AB i Tranos är proffs på flyttjänster. Vi står för kvalitet och service. Är du privatperson?